a zgjencëpti gabuar dhe si duhet rregullohet. Dhe ne pa humbur kohën, shfrytëzojm rastin. Uroj mirëseardhje Hoxhës tonë të nderuar të dashur, Hoxh mirësevjet. Jesë gjelë ndër mua Allahu sublihet. Amin vetë Hoxha. U bën besoj e kem kaluar një vit të gjithë sot së bashku me miqtan e ka studio, a vendi studio parë që kemi pasur në rrugën tonë drejt Allahut për të qartësuar koncepte. Je mirë në konceptet e gabuara në edukimin tonë në këtë rrugë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 të regullet e uthimi dhe salatë aso gjelë. Por të të është bëjt fjalë për një gjë më të rëziksh me saja. Nga së njëriju, kor e dinë si një punë është gabim dhe vazhden këtë gabim, shpresohet përmërisohet. Porullem është kor ne përshambull nga ko hajon, ndajmë një ko për të shvizuar. Dhe, dhe atë ko që e kemi ndarë për të shvizuar për islam,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 eh ka hy në islam për shemb shuvon e vërtetë mirë po në mënyrë më romantike ka kompozuar duke e dhukuar mirë për shemb ti e ke Abu Huraira Abu Huraira është nga asap më të vonshëm pranimin e islamit do të thotë nështa me shikum me fillimin e islamit e Buhurira ka pranuar dikon mas 20 viteve që ka pejgamberin e islamit afër për më ndonë 19 vite ikon 20 vite dikon këtu e ka pranuar islamin do të thotë është ivanuar për dy dekada, tjetë për antë pegamberit sërë Allahu alësallem. Mirë po, kur është në gjitë, kur është futë mrena, të kegamberit sërë Allahu alësallem, për tri vite ka rritë për transmitu si mëj madhi e jaditheve. Shukaj këtë kompenzimë. Normale e ka mujtë me najtë me pejgamberin s'asallem, ka mujtë me letë ma shabë, dhe kjo është se vabë, shë probleme, në hamdullat, në haram s'po bojmë, keqë nuk po shkojmë, nuk po thë, nuk po flasë për kategorinë që e kaluin kënë harahome. Apo, po flasë për kategorinë të zënë, unë e përdi që të rrimë në vëllazë musliman, nështë edhe në gjemirë rrinë. Mirë, po që ka? Sigur se njëri, për shambull, ka hopë dyqan, nuk kanë mundësi të apo punon, pa anëj sa po fiton. Andaj nuk kanë mundësi të shënjim so sot bashk. Ka sikur mundrin vetëm vetëm me vëllezër musliman. Ka komunitet musliman, rrin vetëm musliman, nuk rre me të tjerë. Po jo, për 10 vite ende ka problem për gojimin. Ku Ko është ushtrimi i kohës për ta luftu kët problem? Ku Ko është ushtrimi i kohës për për të diskutuar, për bisedu, për atë në përmirëson. Ne mund bësojmë për tema islame, por të gjitha këto mos janë ato që ne i vënë na duan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 e, e sa, fe sa, apo, disa qaste, një orë, një orë, kështët, apo, ja, ten tjerë, ti ke humbur balë, mjaftë ke humbur, që nga koha e adoreshjensës, deri kër ke fillu të interesuysh për i të një praktik, a dinë sa so koha ka humbur? Vëq atë me e kompenzu, a dinë nësa so legjera të dush më shku, so me shku, sa li bëndu të me rizu, vëq atë me e kompenzu, mos të lazim përndertuar për të armen. A ne ishë i musimën të, të relaksuar, suks ka kosa dur për shumë gjëra. Dhe kjo është nuk një edukatë neverice, shqetson kët, pengon kjo mënyrë e të menduarit kështu. Andaj kapit, ka pyetur ibn Qayyim rahimullahi ibn Taymiin i ka thënë, a lejohet ndonjëherë tash unë kujes për për masë gjërtë njerëzve, njerëz për shkak kanë ende probleme me gjëra obligative. Normalisht duhet të respektu renditja, sikurse kemi fol. Po ke renditja. Mirë po, për atë që të imponoj pak më lart. Atashësin e pak më tepër ata për ta ka pyetur bankaimi s'ka pyetur kuptim halal dhe, dhe haram apo është ditur ka ful në kuptim të asaj që un po e du a është e lejuar për mua ti e din çkon e po du ti e din un e ku dua të arrij për mua është e lejuar ka thoni më ka im rendimin times është e lejuar nga njëre të një nefsit të japim një hapësir të një arktimi dhe, dhe rekracioni pak se nefsi veç me dars i badat mos mos pomrzit apo Ka unë i bënë, i tijemi Rahimullah, mjaftë është ajo që e merë dhundë shumë. A do në të japë është enë dhe vullnatë shumë? Nefë si merë dhundë shumë. Dëshmë dhund zeshë. Po deshtë, a i merë, duzë me kunë konflikt me ta. Edhe plus të japë është ditë mirë të vullnatare, sa më raj pasaj? Për nësë kemi koni. Kua është dhe të të të të... Nëse njërit për shamë dhe sedhet, dëshmi më arritë Më diskutoj ku për punë tira. Dhe e sheh se si, thotë, kemi humbur shumë, ne kemi humbur, nuk kemi tash muko, ti ende të humbim ko. Vazdojmë. Shikoj kë ato dukote është lëvizje të kus për ta realizuar një qëllim të caktuar të kësaj bote. Është fortë me aq do të ma marrit ajretin e xhenetin, të pastruhet ngritet të shumë gjëra ti arrin këtë botë të shkurtë që nuk e din kur është fundi i saj. E sa duhet të vetë vrapimi, vrapimi un angazhimi un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 Uh, uh, imam edhe rahimullah ka thonë maqbara ti ili maqbara maqbara është lapsi në gjyre që kanë shkujtë për para thot me laps dhe në gjyre endë të pa terror në gjyre endë e e e Injom. e njom apo deri në varë atërë do ndalëm e më nuk kemi kozë mundalë një njëni një kanal e ju besëkhtien për tja bërë një pyutje për pyutje provokative bëjmë debatë dhe ka mund tjetë fetarë apo debat ti ja s'saroj prasto kem ikonet mirë me çdo njeri këtu i ka thonë e ju bësohet en ç't ndalem me ty në bisedë për këtë temë me debatuar me ty e, e kam një kost ndale diellin mos lëviz rrim po dielli lëviz nuk kam kohën për ty ka se kam shumë punë për të marrë po mos ishin këtu punë, kemi kur rrimë sa dusha ma, edhe me ty, s'po thëmë që nuk kanë të bimën e me ty, po për bala së që du të më arritë, nuk kanë ku për këtë qërsje. Ndëmë për thëmë përshemë ato ndajt e muslimanës e që bëhen, ato nga njërë dhe pikniqë, dalje, në regullën këtu, mi po a janë të organizuar atë gjitha, në frimin e shuzimet të mirëfell të kohës, që një dalje, një arritje,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 O nuk e di kur kur do të vjen koha apo që ne, ne jemi ende në minus. Do të jemi minus sikur një tregtar apo i ko 10000 euro borxh. Ai punon e ka, ka fituar në një boqia, në doshë doshë ka pasur po qlim 1000 euro ende minus. Po minus është ai të më kthejë borxh. Ai do të më kthejë 10000 euro. Pastaj merri kthy investimin që ka bër, pastaj më fillon me llogarit fitim. Shikoj se faza këto. E tash nëse si tregtar më ahirat, ku jemi ne?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 Miriam, po, po pushoj sot, sot bile po rim me familja. A pse fitoj po ri? Ky ka luksin. Ky ka luksin me kët punë. Ky ka luksin më, më shkëddugon dyte të sprish punë, ka ka kët luks kuha. Paçi ka burçi. Ti presin bështitë djera, ti sipopushonte, nia di që nuk kaç. Unë nes ndej mi kët fazë. Andaj do jera ti mund për diken. Nuk jen, nuk jen për diken për të ndihura për di kan. Nuk ka, nuk ka të luhur për di kan tjetër. Për çdo kan tjetër. Mos shikanti këta atë. Sheka të gjendjen tënde ku i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 të gjematit tonë, po e qështë përse kjoj misione i përkushtohet pikrish pjesës tonë, praktike, kemi që janë të angazhuar me mësime, hoqë. dhe në angazhim me mësime, për fatë kështë si që në basë një farë kohë, delë që s'ka rritë diqka. Dhe thot që unë e humba kohë në kotë. A mund të ndodhë që duke marrë mësime të më vasit kohë në kotë? Mund të ndodhë kjo, për shambull, në dy rafshe, apo në dy mënyra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 – E të përfej? – Po, përfej. Për shambull, një gazet e caktuar ka shkruj një shkrim kontr islamit. Dhe jenë rëndit aty 200 komente. Dikush fin, dikush shan, dikush lavdhërën, dikush debatën, dhe të të pëllënzën për interesuar që ka në hunë për islam njerëz, që përshua një islamin njerëz, hajrë. Mas 200 komente të ndzuara, që në nënkuptojnë në është ta me orë të të ratë humbura, fundi-fundit. Për ty, që ka kërrit më morë, një pezmë në zamër, apo për fjore që ke lezuar që skeqë farë të bënë, dhe një është gënim të reagimit të dopë të muslimanu që asë kësia i që e përmirësan. Apo, kështë mund të jetë të të njëgjeratë, mund të shkosh, apo dhe të ndëgjosh, apo të marrësh atë që nuk përket me pozicionin, me, me, nuk përket me, me, me, me nivelin tëndë.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 Po, pa, nuk nuk këtë të rishikot, nga dal, une po, ne kanë këtu dër të rrituat, ngadaltë, unë po unë po kaloj nikun me këtë ligjërat. Po ta përshojë zoti nuk ka si e pransona. Hajde të bëjmë investim 3 ligjërat. Avajo. Të shikojë që, më çora, unë po unë më shpërnduhet një orë durr këtë dëjojmë përgatit. Dhe sa po shkoj atje po për më e po kthena në pas orë pido për këtë çështje, çish nuk koshim ikos këmi i, i durr. Edhe me kaçmundal. Jo, jo. Mos shikoso ke shpenzuar. Shikoso ke fituar.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 Epo, e në trajimu të, të përfundim, kjo është problematikë. E po, kjo problematikë. Edhe kjo mund tjetë, dikosht, përse që ka ka nga, përshu dhe nga kërën, këna dërse... Më në të themë, duhet me shiku se kjo dërse, kjo koqë këtu për e kalojmë, a javlinë ola? Që është javlinë dërse me pasë? Po nga njerë nuk javlinë, dhe është ta. Të shikujmë. Nuk përdojmë të anulot mësime dhe lëgjërata. Po të rishikuat, a do të më investuani? A do të më primisni çaosim pak? A do të më shtuop pak më tepër msimet tjera? Mos duhet më të zbërthy pak më ndryshe shembujt. Gjithaq do duhet më shikoj. Na hanetën dëgjusi. Nzënsi, xhemaatë, xhemer legjëratën. Të shikon se pse s'po përfitoj. Ndoshta për shkak të skomblapsa fetore para vjetit. Miken shumë pika. Ndoshta për shkak se nuk e përfitë dëgjimin e legjërozit ku shkëdër sapi. Ndoshta, ndoshta për shkak se këtë legjërat nuk e bëi pjesë të mohbit me vështitë musliman. Ndoshta Ndoshta nuk kam sin Charles kur kam shkuar në Gjirokastër. Ndoshta, ndoshta kam shkuar me devshmëri të mjaftueshme në Gjirokastër, apo ndoshta një mekan i bërë para Gjirokastërs ka pamundur përfitimin e saj. A dhe gjithë këtu je, e këtu kush mendon, apo ky është i edukuar mirë për të zhkuar. Nuk don as këtë njëohet në Gjirokastër ta kalon veçasht. Por për Edhna, kohen, hajri, të shkojmë më sipër ders. Edhe na misë, pa shojmë ku an Hajrin në Tirana, në ekonomistë që në dersim, pa siguruar pastaj ku Ku jemi në për band të arritër, vëzhe, këshu më shkurë të kemi ku unë. A, këtë se kominu. E për që kjo është gabim në edukatë, vëzhe. Kjo është gabim në edukatë. Kjo është gabim, vëzhe, kjo është më thënë që unë për asë një minutë, sot dhe shumë arsyet, të cilat të mbëjt që unë mështë për të këtë për e ligeratas, që të do të harpnim ciklë të gjatë, Po po do të shkojmë me gjirata. Po, po fatkesish. Fatkesish. Më josen im dërohet të shkoj punë edhe në pjesën e parë të emisionit për ta hartë përsëri. Do të ta mbyllem me fjalën mbydhësore, sepse ka qenë rangut i Ponteimis me Xhaimul Xhozis. Kolega kërkoi Ponteimis që a bën që unë efsim të shfrytëzoj pak kohë për dëshirë, më thon për çef ose për relaksim. I them mjafton ajo që nefs ta merr me dhon, mos ihet më tepër. Po. Allah ndërftaç. Atë me këtë shprehje, mjafton ato që nefsi jota merr me dhon.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 porkë kemi mjaft kohë, që nuk e shfrytëzojm, ta shfrytëzojm ta që që e kemi në dispozicion, besoj se do të ishte mirë. Kohën do ta shfrytëzojm me Kur'an, me Kur aktivitete me vllazëni dhe me, me gjëra ndryshme, a jo me unë kohën në përvanë, në për konte, në për sane. A mendon që ë uh, na me vllazëni shfrytëzohet e shfrytëzon kohën shumë apo duhet më pak me ne?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 Islami Kur'ani Allahu betohet në surën Al-Asr pa shkakun, dosht ne e të vetdishëm do të, të, të jem se koha është shumë e vlefshme me të gjithë as koha, koha që kalon tash më nuk më neza, momentalisht që u krye, nesër ne nuk e ke kit ku. Do të mahën koha është numër 1 për një rën. Që ta atë kohë ta shfryzoj për ni ni ni ni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 që tina veqove, jo, në thënë që matë në mas, po një pjesë që duhet me arritë për shrujtëzimin e kohës, a ka në një rezik? O së të ledhen reziket nëse ka të mos shrujtëzimit kohës është duhet? Po, unë më ndoj se të reqe përmendun përbën rezikun dheri më tani, por mund të përmë bledhen do së të ndërës o pika për qenë sa so më e qartë. Uh, Êshtë shumë baransi, më rëndësi, m Të, një nga gjërat më të domazdojshme për neve si musliman, është që ta kuptojmë realitetën e këso jetë. Allah i shumë njerë jetojnë hëti, jetojnë shumë njerë në habijë. U s'po flasë për mëkatarët, të flasë për muslimanët. Flasë për ata që do tëtë të e dëshërojnë gjënënetin. Ata që e dëshënë kërënë që nëllatë, oso gjënë. Apo ata që vëtknachen me të ariturat të vogla. Apo...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 Të rëzikur është një fërloj, një fërloj i thëjnë edhe në këtë gjunë e menajiminit bashkurë konformzone. Apo, futë të besimtoj një një, një një zonë konformiteti. Apo, e thë është rahat pasaj. Une nuk dua për vetën ti, me asprasin besimtojnë, të futë të menjë një zonë konformë. Apo, kushtë në ofronë këtë konformitet? Spektatorët. Sarë dëshrej që ta levez vetë në të një të aktuar, unë e shikojnë. Ku kema shumë më Më shikati këta njerëz, të shikati që pa e kërkan, dhe ata që e ka në kërkuar si ti. Në rëzikë është një lojtë konformiteti rëzikëshëm që pëngën zhvillimin, nga se nuk sviduash, nuk gëditash. Shikati Allah, që leho ala në Kur'an, i ka edukuar asad nga njerë me qërtimet e rëbta, i ka nga cmu, i ka nga cmu. Kër ka ardhë, për shambull, khabab im në ratë të këpëgamberi s.a.s dhe i ka thon oj dërguar i Allahut, ela testën sy rula na, pse nuk kërkon ndihmë për neve. I treguari se rrezollosë e ka ditë se ata po vuajnë, normal, ju kanë dhimbë. Normal ka e ka po lutje për ta. Mirëpo ka thon se mos mos krijoj të keni një zonë konformë, që ta po anguçi në ashtot, na diktojnë apo mëm sabër. Dhe tash të shëndutin një rutinë të përditshme. Ja ja, ka thon për juve ka pasur edhe që këtu ja kanë bërë këtu e kanë bërë dhe kanë pasur. Ju po nguhëtoni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 Ajë asimtarin shkoll apo nuk çdo çdo përgjithësi që jam zon se hap ka diploma. Jo, jo, i but për 2000 hera, apo ku ai diploma dihet kur është? Në fund është ajo diploma. Teu do në fund, konga musliman që pred diploma judit. A pse ti s'ma di ti, a pse ti? Po ti nuk mund të spandoj mirë një vajzë të vëlla. Apo m'ngan ngjëramo spandoj, kso është është një lloj stimulimi, më të largu nga, nga zona konformitete apo se rahatim. Jo, jo. Ja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 jo po nuk qenë para menon librin e shejtit ja te koren por dy javë kur do të çfutet në islam dikush kjo kjo rreziko kjo rreziko se jemi jemi për shtatë me situatë aktuar as ju nuk na lëviz çortimi nuk na pëlqen apo ja Allahu xha shumë po na thon ban xha shumë apo nuk jemi çfarë kurkur me kritikohu apo ne jemi këtu ehli ubedri na mushkaturu nuk adhurot Allahun kët vend apo edhe ne jemi rahat e, ja jo rreziku ashtu kjo rreziko Rëziku i dytë është a, a po, se në betën shumë gjëra madhore, vlerët e lartë, paralizuara, nga se nuk ka kërcim për lartë, ka një ullje, për shambullë, në qovë se një njeri qëli, rëndë një pëmë, po, dhe ullën është, nuk ngritë me, me e kopë frytin, edhe në betët për ngrën nga fryti, por dhe keqet tjetë rëziku i të të të rështë se ato prishën e të lartë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 ande rrezik kurse mbiten shumë si më po u shkaru atë Allah jeloi ngjall dhe hap diku tjetër po ne mbetemi thonë thonë me vite të tëra apo mbetemi pa pa mësu ni mësim pa mësuj kësa doku mund të sin për para nga se jemi të stopuar në një situatë të caktuar ande kjo rrezik tjetër gjithashtu pa mundson pa mundson juoj në shumë gjëra që na duhet me ditë ato pse mos më ditë dit, a o mamir më ditë ma mos më ditë mamir më ditë bel edsoniar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 s'o boi i i, i shtete ka Allahu ne valla që s'o boi shtet njeri më i vlefshëm i umat më i mirë fytyrë tokës pas Muhamedit sallallahu alajhi wasallam i dytë Abu Bekri pasojëmeri ku ka qenë mëri ka qenë njeri më i dytë nga se ka dhëru idhuj e ka vëroz vajzën për së xhalli dhe e ka rravë motrën e vet dhe dhonën e tip se kanëzu Kur'an dhe ka kop shpatën drevon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam apo gjithë ta këtë punjë i ka bue ku ka qenë po të kishte vdeknat ku do të ishte në fundë të fundërinëve të gjëhnimit. Preja së i kurë, kërë apërën islamin, dheri kërë vdeqë o mëri, si shëhed i vromën me hrabë, apo, së ngërë që mimi të jepët. Ate një du të punëm të ngrinë të gjimin tonë. Sa të dënë tjërë ishte në të kallajën lehojnë, për para kanë thonë njerëzit është një shambull, apo, edhe shëtë e kanë përmanë, kanë thonë, këj me, me një të lëmer Për shembull, çka çka zotë në ti, unë zotëj për shembull valla kët profil. A ti je kë ky është profili roll? Ti për shembull në, në në në në në ato degë të medicinës, për shembull është neurokodiska, është shumë shumë ky njëri shumë i vlerësuar për shënjin ton. Apo kanë thonë në ato çka është zotë në njeriu. Jo. Por kanë edhe zotëtor më të më aq më se kta. Kanë thonë se vlera e njeriu nuk jo. është në atë çka është zotë nën, por në atë çka synan. Apo Në atë që të synon atje ngri vlerën e njeriut, qase kamos njeriu të ket me vërtet një zotënim të rrallë në shkencë. Apo, por me këçka ka qo synon shfrytje të epshë të haram, apo apo synon një pasurim të gjepit të tij në mënyrë të keqe. A ka vlerë ky njerëz? Ky zotënim diçtë të shtrarej shumë? Apo, por ajo që synon është molt, and nuk e hap vlerën e njeriut zotënimi i tij, pasunimi i tij. And atë beso më të çka synon. Në bazë të synimit ponela kët bud. Kjo është vlera jote. Kështu që dorësuar, kështu buresh i shtrajt tek Allahu xhallahu alahu. Edhe nuk mund ta realizojm synimin nëse kemi probleme me shfrytëzimin e kohës. Prandaj nëse këto dy janë lidhëm me len Allah xhallahu alahu fillon të përmesoj gjendja jona. Aminot. Allahu te left. Allahu te left. Allahu neroft. Sondha me futur të sa tingë, kupi i fundit është shumë e rëndësishme për shfrytëzimin e kohës. Që mos kemi konsekuenca gabuara në edukat, patjetër siç është bërë si edukat sot. Shumë faleminderit.